Ala izan behar du, bai ala bai erritaren esku izan behar da prozesuoren uh, garapena zerraitek. Guntxinetxia gire lakotz eta uh, hainbat uh, nazioazteko adibideak hartuta, gatazkaren konponbide uh, integrala, lortzen alda balin eta erritar guziek bat egiten duten hain Uh, eman behariko pausuekin guzi-guziak lortzearen anoski, efe ez gira, ere, uh, barakigun zaila dela, benen gehiengo oso baten, honesten arekin uh, egin behariko pausuak direla. Orain zaitasuna, hori egan eta gero da nola. Nola, gu Ipaz Euskal Herrian hortan uh, nola hori, ekakpen gizaguk uh, kontsegiratu nahi dugu Ipaz Euskal uh, ariketa, bai dela, Uh, gurutzataseko haieteren uh, bideojiaren metodoaren uh, aplikazioak eta xinesgia jitasun bat uh, ekartzen du itxar eskaleriko uh, uh, ariketak eta eta gukola nahi dugu kontseratua izatea ego eskolegitika eh, eta justuki ba hortaz hitze egin dezagun